Писмо номер 16. На един брат, чийто син скоро си беше заминал от този свят, учителя писа следното. Син, ви е добре сега, не се смущавайте. Молете се и благодарете на Бога. Такава е волята Божия да бъдем винаги благодарни за всичко, което става. Ние гледаме на нещата от съвсем ограничено, егоистично гледище. Божественият свят всякога разглежда нещата широко и във връзка с далечни хоризонти.